«Люди добрі, до яких лише халеп не встрявав я, працюючи на фірму, але кожна з них була моєю особистою халепою. Відповідав я там тільки за себе особисто, більше ні за кого. А тепер іще оце невинне створіння, котрому захотіло погратися в детективів. Хоч би зманеврувати як-небудь. Ні, простору замало. Та й відстань до цієї худоби не завелика. Вистрілить, поки відберу пістолета». Голоденько все посміхався. «А чого ви, власне, прагнули добитися?» «Домовитися хочете?» – глянув я на нього. Він міцніше впер колодку свого тете в поліроване дерево столу. «Домовитися!» – замислено проказав він, мов би, куштуючи це слово на смак. «А чому би і ні? Але які ваші умови? Чи вимоги? Як там, ліпше? Говоріть, говоріть, я слухаю». Я відхилився на спинку стільця, пильнуючи, щоб руки були на столі. «Що ж, спробуємо поторгуватися. Кепську історію липли ми вдвох із ученицею. Виходу хоча крутий крути нема. Хочу бий, хоч заріжся тут перед ним, а нема. Я мало не заскрігатів зубами. Вбивцю Лучицького нам жорстко почав я. Ми передаємо його до прокуратури. І, і хай буде, як буде». «Далі. Ви даєте спокій барменові з кав'ярні під чашею». Холоденько зробив заперечливий жест, але я зупинив його. «Не треба, не треба вішати мені лапшу. Учора вночі ми взяли вашу людину за роботою, і вона дала свідчення. Їх записали на плівку. І одне слово – вони в надійних руках. Такі наші умови. Як бачите, я помовчав. Як бачите, ми могли б дійти згоди, чи не так?» Холоденко засміявся мені просто в обличчя. Пістолет він держав так само цупко, але потворно. Довгий ствол аж застрибав угору вниз. А ти ж артівник. Ну гаразд, гаразд, сиди. Він глянув на мене з неприхованою, майже зоологічною ненавистю. Слухай, ти, подонок, ти що, справді думав, ніби я буду з тобою торгуватися? Та я тебе знаю, худобино, бидло. Ти ще не знаєш, кому стала поперек дороги. Він аж задихнувся від повноти почуттів і замовк. Я подався вперед, почуваючи, як втрачаю над собою контроль. Можна перевернути стіл. Куля, щоправда, прошила б його як папір. Можна зманеврувати, подаючи набік, а тоді вихопити парабелума, А той просто кинутися на осліп і відірвати йому голову. Ну, та все це, звичайно, ж було не те». Пістолет – надто вже небезпечна штука, щоб ним нехтувати. Я згадав свою афганську Одіссею, і всередині аж замліла від знайомого мені нудотна солодкого удару, який відкидає тебе на кілька метрів. Гаразд, процідив я крізь зуби, імітуючи безсилу людь, холоденко розуміючи кивнув. Падла, гнида смердюча, комуняка. Він кивав і кивав, не слухаючи мене. «Треба додати жару», – подумав я. «Розкрити свої козирі чи що? Ох, і не хотілося б. Я ж їх приберігаю на потім, щоб утопити його вже назавжди». «А проте?» «Нічого. Ми до тебе доберемося. Не я, то інші знайдуться. А ти за все відповіси. Що давно зайнявся наркобізнесом, сволота? І певно ж прибуткове діло? Тут долари, та й долари пахнуть». «Що?» поспитався Холоденко, отямившись від от задуми. «Які ще наркотики? Що за наркобізнес? Ти? Мордовороти?» Я задоволено засміявся. Йолопа з себе курчиш, Еге, Холоденку? «Думав, ніхто ніколи і не дізнається про твою лабораторію». «А от я дізнався, як бачиш». «А Лучицький дізнався іще раніше, і навіть зафіксував це документально, за що твої сатрапи вбили його, до речі». Е-е-е, сказав Холоденко своїм тонким голосом, ти що, дуру гониш? Про що мова, е? Заглянь до підвалу, сказав я йому нахабно. Там побачиш, але ж і розмах у вас, партійних працівників. Глобальний, справді. То дівочок за кордон у борделі продаєте, то героїнам тішитися. Я знову ошкірився. У московському КГБ вже рік працює група. «Ніяк не можуть знайти джерело, з якого йдуть і йдуть за кордон партії високоякісних наркотиків. Біда якась, та й годі. Люди просто в розпачі. А тут ось партійна дача, а на дачі партійна лабораторія. Ну, друже Холоденко, за це горбі тебе по голівці не погладить. Та й шеф твій Івашко теж».